Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auz billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nassalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Auz billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafii khusril illa allaziina aamanu wa 'amilus solihati wa dawas bilhaqqi wa dawas bisabr sadqa allahul azim. Kita buka tafsir. Tak ayah buka tafsirlah. Tak habis lagi menglepas. Saya bagi sikit lagi lah tambahan sebab alih kerana surah, surah Fatihah tu pembukaan jadi tak sesuai lah kalau kita kita belajar tafsir kita tak kita tak bahas surah Fatihah kita tu bahas surah ya, surah, surah yang lain dia memang tak ada lah dalam kita-kita ni dia jus 30 dia tak dia tak ada surah Fatihah surah Fatihah dalam jus 1 tak apa, kita akan belajar surah 30 juz seluruh tafsir kalau diizinkan Allah kita akan belajar semuanya insyaallah tak tahulah berapa tahun nak habis pun kita cubalah sampai mati insyaallah dan dan hari ini sambunglah untuk apa ni menglepas. Jadi menglepas kita dah bahaskan secara apa ni secara ijmali secara umum tentang surah Al-Fatihah. Kemudian kita dah bahas tentang ta'awuz iaitu memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa tu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang mana yang tak sempat tu ceklah yang dalam audio. Kemudian kita bahas tentang Bismillah kita sampai lafaz huruf ba tu kita dah bahas huruf dan is tu Ismun tu kita dah bahas. Hari ini insyaallah kita sambung tentang lafaz Jalalah ataupun Ismu Zad iaitu Allah. Bismillah dengan nama Allah dengan dah bahas nama dah bahas. Allah pula. Jadi Allah tu maknanya Allahlah. Ismu zat, nama bagi zat Allah Subhanahu taala. Allah Taala ni ada nama zat dan ada nama sifat. mula nama zat dulu. Bismillah. Allah Taala adalah nama zat. Nama bagi zat yang berhak disembah, wajibul wujud. Yang wajib wujud, kan? yang berhak memiliki sifat-sifat kesempurnaan, yang tidak disifati oleh sifat-sifat yang lemah, yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dari segi perkataan Allah itu terjadi khilaf lah biasalah ulama-ulama kan banyak khilaf. Apakah Allah itu kalimah ataupun perkataan yang musytaq ataupun ghairu musytaq ataupun isim alam musytaq ni perkataan yang dibentuk daripada perkataan yang lain kalau ghairu musytaq tu tidaklah maknanya dia isim alam satu nama yang khusus bagi sesuatu isim alam satu lagi pendapat mengatakan adalah isim mushtaq, nama yang diambil, dibentuk daripada perkataan lain. Contohnya lah, macam makan, ada makanan, pemakanan, dimakan, makanlah, jangan makan, dimakan, makan-makan. Kan Ada yang kata kerja, ada yang kata nama. Ya jadi daripada satu perkataan boleh dibentuk perkataan yang lain itu dipanggil mushtaq dan pendapat sebagian ulama' yang mengatakan bahawa nama Allah itu isim mushtaq mereka mengatakan pula nanti pembahasannya mushtaq daripada perkataan apa itu pun nanti bermacam-macam pendapat jadi kita kita lihat ada alif lam lam ha okey dari dari segi apa ni nama tersebut ulama mengatakan Allah itu berasal daripada al ilah al ilah kita tahulah ilah itu adalah tuhan yang disembah la ilah la ilaha illa allah jadi ilah itu maknanya Tuhan Jadi kalau dalam bahasa Arab Kalau sesuatu tu dia uh, tidak diberi alif dan lam Maka dia bermakna nakirah ataupun umum Ilahun Tuhan Jadi umumlah Tuhan Siapa sajalah yang dianggap Tuhan lah. Orang Hindu ada Tuhan dia Orang Buddha Cina ada Tuhan dia Orang Kristian ada Tuhan dia jadi ilah itu umum, makirah. Maka ditambahlah alif lam ma'rifat ataupun al-tarif, alif lam tarif untuk mengkhususkan Tuhan itu hanya kepada Allah. Maka jadilah al-ilah. Kemudian terjadilah proses ilal dalam masyarakat proses ilal. Hilal ni yang mana perkataan-perkataan yang ada yang dibuang dan diganti dan diidramkan Menjadi sebutan yang biasa disebut oleh orang Arab lah Contohnya macam kita kan 10 ringgit Kita, kita boleh cakap 10 ringgit 10 S-P-O-I-N-G-I-T 10 ringgit Betul eh? Singgit Kita tak kata 1 ringgit kita Singgit Mana bagi S-A-T-U-R-I-N-G-G-I-T Hilang bila kita sebut kan Singgih, singgih, singgih, sepunggih, sepunggih. Padahal satu ringgit, sepuluh ringgit. Ada beberapa perkataan ketika-ketika sebut hilang. Kan? Jadi masyhurlah dalam bahasa Arab maka sebut Al-ilah, Al-ilah. Jadi Allah terus. Ada proses di yang, yang dalam bahasa Arab. Proses yang ilal dipanggil proses ilal itu ada apa nih? Subjek yang itu sendiri dalam bahasa Arab dan ilahun tu kalau dia punya fa'al dia alaha yalihu ilahun itu satu pendapat jadi ilah tu tuhan yang disembah jadi bila jadi masuk al alif lam jadi khusus hanya kepada Allah al ilah jadilah Allah maka dialah Allah satu pendapat satu lagi pendapat mengatakan berasal daripada laha yalihu Lahayalihu maksud dia otak tidak sampai untuk memikirkan benda tersebut akan menjadi takajuk hairan memikirkan tentang benda itu alahah awam walahun disebabkan Allah kita tak boleh capai dengan dengan pemikiran kita maka disitulah al ilah berasal banyak <tuh> lagi lah. Itu satu pendapat, maknanya dia mengatakan lafaz Allah tu diambil, dicetak daripada perkataan-perkataan yang lain lah. Alaha yalihu ilahan ataupun laha yalihu laihan, macam-macam lah. Kemudian ditambah alif lah untuk menjadikan dia ma'rifat ma khusus. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat mengatakan bahawa Allah itu adalah isim alam. Itulah pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Haramain, pendapat Imam Ghazali, pendapat Imam Fakhrin Ar razi pendapat Imam Al-Khattabi. Dan mereka mengatakan bahawa Allah itulah nama yang khas, satu nama yang bukan dicetak daripada mana-mana perkataan. Memang hanya Allah sahaja. Dan saya lebih cenderung pada pendapat inilah. Nama-nama dia pun, nama-nama ulama ke kan. <laughs> Jadi adalah masing-masing mengeluarkanlah hujah masing-masing yang untuk menguatkan pendapat masing-masing. Antaranya Imam Khatib kata, kalaulah alif lam pada Allah itu merupakan alif lam arifat alif lam tayang menambah kepada lafaz ilah. Jadi ketika orang itu memanggil Allah. Ya Allah, ya Allah dia menggunakan alif lam tersebut. Sedangkan di dalam hukum nahu alif lam ma'rifat ta'rif tidak boleh digunakan selepas huruf nida'. Dah belajar guna dak? Oh tak boleh ya hayyu ya qayyum. Dia tak boleh ya al-hayyu ya al-qayyum. Ya al-hayyu la ya al-qayyum. Dia akan panggil nakirah ya hayyu ya qayyum. Ya Azza Jalal wal Ya Rahman, Ya Rahim Sebab yang ya, tidak boleh meletakkan huruf Al-Ma'rifat Selepas menadak Jadi kalau kita nak panggil Allah Ya Allah tak bolehlah. lah panggil Ya Ilahun, Ya Ilahun ya Ilaha, ya Ilaha, Ya Ilaha Ya Ilahu, Ya Ilahu Kenapa kita Ya Allah, Ya Allah kan ha, Kita kena, boleh guna Ya Allah berarti Alif lam tu bukanlah alif lam Tarif, kata Imam Khattabi menunjukkan bahawa Allah itu adalah isim alam bukan isim musytaq. Banyaklah hujah-hujah, bolehlah buka buku tafsir, panjang cerita dia. Jadi Allah itu adalah ismu zat. Jadi mula-mula sekali bismillah dengan nama Allah Allah meletakkan ya, nama zat dia dulu sebelum Allah meletakkan nama sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah nama sifat bagi Allah tetapi Allah itu lafaz Allah adalah lafaz yang mewakili nama zat ismu zat dia panggil nama zat ya Allah ada zat, sifat dan afa'al jadi Allah itu adalah isim zat, ismu zat nama bagi zat Allah ha, kemudian selepas itu barulah Allah bagi nama sifat dia ar-Rahman dan ar-Rahim setakat itu tentang lafaz Allah ok ya eh? Hah? Allahumma, oh, itu sirat yang dipakai bentuk kata yang dipakai ketika berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Maksud dia. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami. Itu maksudnya lah. Nanti dia macam Amin. Itu maksudnya. Ya Allah, perkenankanlah terimalah doa kami. Nanti ha. ya Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami. Nanti dia ada nanti isim, isim fi'al yang ada makna yang satu sebutan yang punya mana-mana tertentu. Kalau Allahumma tu, Ya Allah, Ya Tuhan kami. Okay. Isim fi'al. Lafaz yang... <coughs> uh, ataupun nidak lah. Kalau ada tambah ya, nidak. Allahumma. Biasanya dia terjemahkan maksud Ya Allah, Ya Tuhan kami lah. Okay. Okay kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu nama bagi sifat. Jadi Allah SWT meletakkan nama zat dulu baru nama sifat. Itu adalah memang peraturan-peraturan yang yang biasa dilakukanlah kita akan kata, uh, saya ada seorang kawan yang yang bernama Zaid iaitu seorang yang alim yang baik, yang zuhud dan sebagainya. Barulah kita hendak nyatakan sifat. Kita katakan nama zat dia dulu, baru kita namakan nama, nama sifat. Itulah urutannya Allah Ta'ala letak dalam bismillah. Allah Ta'ala kata Bis, bismillahirrahmanirrahimillah. Ha, kita balik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahul lazi la ilaha illahu. Kan? Allahul lazi halakas sama wa atiwa. Allahul khaulibu kula syaih Allah. Dimulakan dengan nama zat, barulah nama sifat. Okey. Kemudian... Okey, selepas lafaz jalalah tu lafaz Allah dipanggil lafaz jalalah isim uzat tu juga dipanggil lafaz jalalah ataupun wajibul wujud macam-macam lah ulama' bagi nama kemudian ar-Rahman jadi ar-Rahman dengan ar-Rahim kalau kita nampak dari segi sudut apa ni bentuk tulisan tu ada huruf-huruf yang serupa di dalam ar-Rahman dan ar-Rahim dan kedua-duanya diambil daripada perkataan rahimah yarhamu. Rahimah yarhamu itu dia punya sulasi dia lah. <coughs> okay ya. Bahasa Arab biasanya dicetak daripada perkataan yang asas yang mengandungi tiga huruf. Itu menurut sepenyapa apa pendapat yang mengatakan asal perkataan itu adalah daripada fain lah fain madi. Ada juga <coughs> Setengah pendapat ulama Nahu yang berpendapat bahawa perkataan itu diambil daripada isim, iaitu masdar. Jadi, kalau macam fa'ala ataupun fi'alan. Fa'ala itu fi madhi, fi'alan itu masdar. Fa'alan, fi'alan dan sebagainya. Jadi, itu pendapatlah. Jadi, kalau kita ambil dari segi lah, maknanya setiap perkataan itu diambil daripada asal daripada fi'al. Tiga huruf iaitu kalau rahman dengan rahim jadi ada roh ada ha ada mim dua-dua ada roh ada ha ada mim satu perkataan tapi bunyi di lain satu rahman satu rahim tapi asal sama rahimah tiga-tiga huruf iaitu rahimah bermakna kasih ataupun sayang cuma nanti adalah apa, pentafsiran yang berasingan tentang A -A, rahman dan rahim dan Alif alihlam tersebut alihlam ma'rifat lah jadi Ar-Rahman Asal dia Rahman Ra ha mim alif nun Ada alif tapi alif itu di Hazaf di, di, di, di, di, Digugurkan Tapi diwakilkan dengan alif kecil Kalau kita perhatikan Quran Ar-Rahman tu Ha-Mim-Nun Dia tak tampakkan alif tapi baca mat kan Bismillahirrahmanirrahim Mat itu panjang dua harikat Ada alif yang dibuang di situ jadi rahman ni ikut apa ni ikut wazan macam Quran ataupun uh, a jadi rahman fi'lan fa fa'lan itu bagi segi sorahlah. Kalau rahim ar-rahim fa'ilun rahimun. Ha itu mengelupai kita belajar kan rajimun. Yang direjam. Tapi di sini rahimun bukan yang dikasihi tetapi yang mengasihi. Ataupun yang menyayangi. Jadi kalau sirat ataupun bentuk rahimun ataupun fa'ilun asal dia. Biasanya ulama akan kembalikan kepada wazan yang asal dalam ilmu soraf iaitu fa'ilun. Jadi rajimun di dalam a'udzubillahimman syaitanir rajim. Rajimun itu bermaksud mafa'ul. Ataupun yang direjam. Syaitan yang direjam. Tetapi di sini rahimun. Sama sebentuk dia. Tapi bukan bermaksud yang dikasihi. Bukan mafa'ul. Tapi fa'il isim fael yang mengasihai ata ataupun yang menyayangi bukan yang dikasihani dapat nampak tak? Dapat. kalau dia uzbilah tu syaitan rajim rajimun yang rahimun kan bentuk sama walaupun bentuk sama tapi makna lain yang tu bermakna maf'ul yang ni bermakna fael. maf'ul ni yang dikenakan pekerjaan kalau fael ni yang melakukan pekerjaan sedikit bahasa Arab eh dia tafsir tidak dapat tidak ada kena ada kaitan dengan bahasa Arab juga tanya yang biasa ada sahaja Arab ni difaham Jadi rajimun tu maf'ul maknanya yang direjam tetapi yang ni rahimun iaitu yang mengasihat mengasihani atau yang menyayangi iaitu fa'il pembuat Nah, jangan kita kan Allah tu dikasihani pula, kan? Takkan Allah tu di, di, disayangi. Allah tu ialah yang menyayangi, yang mengasihani. Lepas itu terjemahan dia dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani. Okay, itu dari segi makna lagi terjemahan lah. Dia apa bezanya Rahman dengan Rahim Jadi banyak pendapat Biasalah Tafsir ni Tapi ingat eh, di dalam Tafsir Dia bukan macam dalam fiqah Dia ada kaul yang muqtamad Kaul yang marjuh Kaul yang mahsyur Kalau dalam Tafsir ni Siapa saja boleh bagi Tafsir Pendapat masing-masing dengan hujah masing-masing Dan tidak ada pentarjihan Masing-masing akan bagi bukti Secara akli, secara nakli Tentang apa yang ditafsirkan terhadap Sesuatu perkataan dalam Al-Quran cuma nanti adalah yang kuat, ada yang lemah ada yang mahsyur, ada yang yang tidak mahsyur ha, tidak ada penerjaan mana satu yang paling betul ni, mana satu yang paling makutamat, dalam tafsir tak ada ha, dalam ilmu ilmu tafsir tak ada Mas, lepas tu, luasnya ilmu tafsir ni menunjukkan bahawa hebatnya Al-Quran tu Quran tu boleh ditafsir daripada satu, bayangkanlah surah yang sama ayat yang sama di bermacam-macam jenis penafsiran Ya, kalau kita buka semua buku tafsir macam-macam ia tafsir ha, jadi luaslah Al-Quran ni dan Nabi sendiri antara sebab Nabi sendiri tidak menafsirkan ayat Al-Quran secara keseluruhannya susah sebab untuk membuka pintu tafsir kepada umat-umat yang alim lah yang ada syarat kelayakan untuk menafsir Al-Quran kalau siapa yang tak layak tak boleh ha, man fasara quran fahuwa asabak fahuwa asabak ha, fal yatabawwa makadahu minan nar barang siapa yang menafsirkan al-Quran dan di tempat tafsiran dia dia telah menempatkan diri menempah tiket ke neraka ha, jadi ada hadis tu nabi melarang menafsirkan ayat ini ulama syarah hadis ini mengatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai ilmu-ilmu yang cukup untuk menafsirkan ayat al-Quran dan tidak merujuk penafsiran-penafsiran dengan alat-alat yang digunakan untuk tafsir seperti Quran, hadis dan sebagainya, bahasa luar dan sebagainya sahaja-sahaja dia tafsir ikut sekati dia kan, dia tak layak lagi untuk menafsirkan Al-Quran, tetapi dia tafsir walaupun betul, maka dia akan dia telah menempah tempatnya di neraka itulah, orang itulah orang yang hanya mempunyai kelayakan untuk menafsirkan Al-Quran sahaja yang boleh menafsirkan dan daripada zaman Nabi sampai sekarang ni Bermacam-macam beribu-ribu tafsir lah ha, Di situ Menunjukkan luasnya makna Al-Quran ni kan Dan tidak adalah kita nak mengatakan Yang mana yang paling utama tu semua tak ada Semua pendapat boleh dipakai Tengoklah kepada kita cenderung kepada yang mana lah Nanti dia adalah antara banyak pendapat tu Yang mahsyur dan sebagainya Di antara tafsir Ar-Rahman adalah Ar-Rahman itu sifat Rahim Allah, sifat pengasih Allah Kepada semua makhluk dan rahim itu hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja. Itu bezanya antara rahman dan rahim. Kalau rahman ni orang kafir pun dapat. Rahmat Allah tu dapat pada orang kafir, orang yang inkar, orang munafik, orang yang sesat, orang yang macam-macam lah. Semua dapat. Fir'aun pun dapat. Namrud pun dapat. Abu Jahal pun dapat. Kan semua, semua manusia dalam dunia ni wujudnya di dunia ni atas sifat rahman Allah lah orang kafir dapat minum air pun atas sifat rahman Allah kalau Allah Ta'ala tak ada sifat rahman hanya rahim sahaja maka orang kafir tak, yang engkar tak berpeluang lah untuk hidup di dunia ni jadi rahman tu maknanya rahman Allah ke atas seluruh makhluk kalau rahim khusus untuk orang beriman itu satu pendapat ada lain pendapat mengatakan rahman tu di dunia rahim tu di akhirat Ya, hampir sama juga lah, ada punya makna-makna di akhirat nanti hanya orang beriman sahaja yang akan mendapat rahman Allah. Orang-orang kafir pada masa itu tidak akan mendapat belas kasihan Allah, malah akan dicampakkan ke dalam neraka di seisalah. Mana rahman tu hanya di dunia saja, tetapi rahim untuk di akhirat. Itu satu lagi pendapat. Banyaklah yang pendapat-pendapat yang lain, yang rahman tu umum, yang rahim tu khusus, semua samalah pendapat itu. Itu tafsiran Rahman dan Rahim sebab walaupun dari segi uh, ni, huruf asal itu sama iaitu Rahmat, Rahimah, Ya Rahmu, Kasih ataupun Sayang. Tapi dari segi makna, dari segi tafsir dia berbezalah menurut pendapat ulama. Itulah antara antara tafsir Rahman dan Rahim. Jadi Allah SWT kenapa pilih Rahman dan Rahim sedangkan dia ada 9-9 nama. Nama sifat dia. Kan? Ada orang tanya ni. Hmm. Itu menunjukkan bahawa sifat rahman dan rahim itulah punca daripada segala-galanya wujud alam ini adalah daripada sifat kasih dan sayang. Allah itu banyak sifat. Tapi yang Allah utamakan adalah sifat kasih dan sayang. Nabi pun dihantar rahmatan lil alamin, Rahmat juga. Nabi pun dihantar untuk rahmat, untuk kasih sayang seluruh untuk seluruh alam. Jadi sifat yang paling tinggi sekali ialah sifat kasih sayang. Sebab tu Allah tak letak sifat dia. Allah kalau letak Al-Muntaqim nanti kan takut pula orang kan. Maha penyaksa. Jadi <laughs> Allah tak Rahman dengan sebab menunjukkan bahawa kasih sayanglah adalah sifat yang paling agung sekali. Ya, disebabkan kasih sayang Allah lah Allah wujudkan dunia ni sebab kasih sayang Allah lah Allah bagi manusia ni ni amat macam-macam sebab kasih sayang Allah lah Allah apa ni bagi manusia ni macam-macam ni amat macam-macam ke, kebahagiaan kehidupan macam-macam lah dengan sifat rahmat kasih sayang lah manusia tu akan dapat hidup dengan aman dan tentera kalau tidak ada kasih sayang di antara manusia berperang bunuh lah dia ha. Jadi walaupun dia, dia apa, berlaku peperangan, misalnya Nabi berperang berang kepada bunuh orang kafir, itu pun disebabkan kasih sayang lah tu, sayang kepada umat-umat yang lain supaya mereka tidak dipengaruhi oleh orang kafir dan musyrik, maka atas perintah Allah dibunuhlah mereka itu. Dan sebenarnya mereka yang, yang tidak beriman kepada Allah hidup dalam dunia dalam keadaan sengsara, jiwa mereka tidak tenang, maka dibunuhlah supaya Berakhir yang tu sementara dapat kesan yang lebih <guruh> lebih apa <guruh> di akhir ni wala macam mana pun kita akan dapati kasih sayang itulah menjadi satu sifat yang bentuk apa ni alam ni lah agama Islam pun dibangkitkan dengan rasa kasih sayang kalau tidak wujud kasih sayang di antara kita di dalam Islam something wrong is happening kalau so, dalam Islam kita dapat tidak ada kasih sayang antara satu sama lain, terjadi caci mencaci, pecah belah, kutuk mengutuk, mengkafir-kafirkan orang, membidaah-bidengah orang, tak puhati orang buat maulid, dia tak puhati, orang kunut dia tak puhati. Ah ya, itu something wronglah tu, itu bukan berdasarkan kasih sayang tu. Empat mazhab walaupun berbeza cara melakukan semayang, tak pernah pun nak marah-marah orang. Nak kunut, kunut tak nak sudah. Nak maulid sudah, tak nak maulid sudah kasih sayang ini tak ada kafir bidah sesat kan itu something wronglah kan? tu tidak berdasarkan kasih sayang perbezaan pendapat ijtihad itu biasa kan tapi kenapa kita nak jadikan sebagai satu asbab untuk memecah belahkan umat Islam manusia di situ tidak ada tidak ada sifat kasih sayang dalam diri mereka. Jadi kita perlu wujudkanlah sebab Allah Subhanahuwataala sendiri letakkan nama dia Ar-Rahman Ar-Rahim tu dalam banyak-banyak nama yang 99 yang 100 lebih adalah pilih Rahman dengan Rahim untuk diletakkan di bismillah pembukaan surah, pembukaan al-Quran. Jadi kita pun diperintahkan supaya kita mengasihani lah sesama kita. Ar-Rahimun Yarhamuhumun Rahman Irhamu Man Fil Ar Yarhamukum Man sama. Orang-orang yang mempunyai sifat berlah kasihan akan dikasihi oleh Allah yang Rahman Maka kasihanilah sayanglah orang-orang penduduk-penduduk di bumi kamu akan disayangi oleh penduduk di langit Irhamu Man Fil Ar sayangilah orang-orang di bumi Iyarahumukum manfis sama akan menyaingi kamu orang-orang di langit. Itu je. Kalau kita, kita hidup kita berasaskan konsep kasih dan sayang, amanlah dunia ni. Tapi kalau kita nak kita je betul geram tengok orang, tak puati tengok orang ni. Habislah. Kucak-kecil lah dunia, purak-peranda lah dunia ni. Kalau semua orang saling berkasih sayang satu sama lain, selesai masalah. disebut Allah Taala utamakan sifat kasih dan sayang tu <coughs> untuk diletakkan sebagai sifat yang paling utama kasih dan sayang Okey <coughs> Bismillahirrahmanirrahim ayat pertamalah dalam surah Al-Fatihah <coughs> Jadi kita dah belajarlah <coughs> Ta'awus waktu bismillah. Jadi bacaan ta'awus dan bismillah kita ni hanya akan kita dapat manfaat dengan tiga syarat. Kan ta'awus tu kita mohon perlindungan daripada Allah. rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang berjam kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim maknanya kita ingin memohon pertolongan daripada Allah ataupun memohon keberkatan dengan nama-nama Allah jadi benda ni tidak akan <coughs> mendapat kesan melainkan dengan tiga syarat ini saya petik daripada kitab Tafsir Imam Fakhruddin Al-Razi lah. jadi Masya Allah saya, saya baca ni tak ada orang tuli macam dia yang pertama ilmu yang pertama ilmu. Yang kedua halat iaitu keadaan. Yang ketiga amal itu perbuatan. Barulah nanti kita baca takilah dalam dalam apa? Dalam apa-apa bab sekalipun dia akan <coughs> bukan saja di dalam taus tetapi di dalam bab-bab yang lain pun dia akan memberi kesanlah sebab kita berdoa, kadang-kadang kita doa kita buat amalan tapi tak dapat kenapa tak dapat jadi ada sebab dia kata jadi sebab dia ada tiga perkara ni yang pertama ilmu, yang kedua hal keadaan kena yang ketiga amal barulah nanti kita akan dapat faedah daripada apa yang kita minta perlindungan daripada Allah daripada syaitan tersebut dan kita membaca bismillah tersebut <tuh> Al-ilmu yang pertama maknanya kita perlu ada pengetahuan tentang apabila kita ingin memohon perlindungan kepada Allah maka kita kena tahu bahawa kita ni adalah makhluk yang lemah kita makhluk yang lemah makhluk yang tidak mampu untuk berbuat apa-apa terhadap apa yang akan berlaku pada diri kita patu patu kita ingin memohon perlindungan. Mana kita ada ilmu tentang diri kita bahawa diri kita ni lemah, tak boleh buat apa-apa dan kita perlukan kepada bantuan. Kemudian ilmu tentang Allah. Yaitu orang zat yang kita nak minta ni adalah zat yang Maha mengetahui. Dia mengetahui apa yang berlaku dalam diri kita, dalam hati kita. Perasaan yang kita alami kemudian dia juga kita perlu mengetahui bahawa yang kita nak minta ni iaitu dia lah zat yang maha berkuasa mampu untuk memberi mampu untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang kita hadapi kemudian zat yang kita nak minta ni juga dia lah zat yang pemurah bukan ketekut kalau ketekut kita minta tak bagi itu perlu ada ilmu dalam hati kita. Secara kesimpulannya tahu lah, tahu kita kena betul lah. Kita ada ilmu tentang kelemahan diri kita dan kita ada ilmu tentang kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita mengetahui bahawa diri kita ni tak mampu buat apa-apa, lemah maka timbullah halat keadaan yang kedua tadi. Timbullah keadaan adalah hati kita bahawa kita ni rasa gendah diri, hancur hati kita. Dan disebabkan tu nanti timbullah rasa talap. Talap ni apa? Keinginan untuk memohon. Disebabkan kita tu kita tak mampu, kita pun tak apa? Kita tak tak, <tuh> tak, tak, tak, tak dapat menyelesaikan apa yang kita hadapi. Maka timbullah dalam hati kita halat atau keadaan iaitu talab keinginan kita untuk memohon kepada dia yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang maha menyelesaikan segala masalah dan dia sahaja dan kita tahu bahawa tidak ada selain dia lah yang boleh membantu kita, boleh menyelesaikan masalah kita melainkan dia dan ketika timbulnya rasa talab tersebut dalam hati kita bahawa hanya kita tak mampu buat apa-apa. Kita pun tunduklah kepada Allah dengan khusyuk, dengan merendahkan diri kita. Dan kita pun memohonlah kepada Allah. Dan permohonan kita ala amal yang ketiga iaitu sebutan kita. A'udzubillah min syaitanir rajim. Ya Allah. Aku ni lemah, aku ni tak mampu Engkau lah yang, eh, yang berkuasa Engkau lah yang mengetahui, engkau lah yang hanya dapat menolong aku Jadi aku berlindung dengan Engkau Ya Allah, bahawa daripada Kejahatan segala, syaitan Dan kejahatan kita yang lainlah. Barulah ketika itu Ta'us kita ataupun benda-benda yang kita minta Kepada Allah akan berkesan Ini di, lah sebenarnya Tapi saya biar ringkas je Dalam kitab tafsir kabir ataupun Mufatil Allah Imam Fakhruddin Ar-Razi jadi kena kita komplain kita dah doa lah tak dapat pun minta tak dapat pun kena ada tiga syarat tu lah ilmu kena ada halat keadaan hati diri kita tu kena ada dan perbuatan ha, dengan tiga syarat ni barulah kita akan mendapat faedah daripada sebab tu sahabat-sahabat kan, dia orang ni baca fatihah je baik sembuh penyakit baca bismillah saja, boleh lintas sungai dia bukan hanya kalau kita pun, eh kita baca tak dapat pun Ha, jadi bukan hanya baca saja tapi disertai dengan tiga syarat tersebut boleh? Ha, maknanya timbul yakin, timbul pengharapan kepada Allah dan kita buat itu dalam keadaan halat tu keadaan hati kita ha, barulah kita minta tu betul-betul punya minta Contoh Contohnya masalahlah kalau kita ada masalah kita tengok orang tu kan. Kita kita ada ilmu tentang orang tu. Kita ada ilmu tentang diri kita kita tak boleh menyelesaikan masalah misalnya kita tak ada duit. Kalau kita kita ada kenal orang tu dia ni kaya, kita tahu dia kaya, kita tahu dia baik, kita tahu dia pemurah, kita tahu tak ada orang lain dapat tolong melainkan dia. Kan? Ha, maka timbullah dalam hati kita satu Uh, nak minta kat dia ni uh, kita mulalah timbulkan dalam hari kita ini kalau aku minta kat dia ni insyaAllah ni dia mesti bagi ni sebab kita dah yakin dah ada ilmu tentang dia dan diri kita uh, maka tim, halak tu timbulkan hati kita maka kita pun pergi minta kat dia Assalamualaikum uh, Apa khabar ada hajat sikit lah. betul itu kan logik kan sebab kita kenal dia kita tahu dia dan kita yakin timbulkan hari kita perasaan untuk minta kat dia bolehlah kita pergi minta sama je dengan Allah SWT yang bila timbul tiga perkara dalam diri tiga benda tu maka apa yang kita minta pasti akan berkesan lah. Tapi kalau kita Allahu bismillah masyallah ta'ala kan? Tanpa ada penghayatan, tanpa ada pendatang daripada hati, tanpa timbul keadaan nanti maka tu yang tak ada apa-apa pun. Dapat jugalah kalau Allah nak bagi kan, tapi sebenarnya sebab tu berbezanya orang dulu kita tengoklah kan, sahabat-sahabat bismillah aja. Jadi kan? Boleh menjemberang sungai atau jalan atas air. Boleh macam-macam lah. Bezanya. Lepas tu dia semua. Imamnya, keyakinan dia kepada ilmu dia terhadap Allah. Dan kemudian timbul dalam hati dia. Akibat ilmu dia terhadap Allah tu timbul hal keadaan dalam hati dia. Barulah dia minta. Barulah berkesan. InsyaAllah. Okey. Sikit tambahanlah tentang taus dan juga semua amanah-amanah lain pun kita kena apply kan benarlah bukan tahu sajalah. Maknanya setiap kali apa kita minta dengan Allah tu bukan berpunca hanya daripada lafaz sahaja tetapi berpunca daripada ilmu kita terhadap diri kita dan ilmu kita terhadap Allah. Kemudian timbul halat keadaan dalam hati kita. Dan dari situlah mendorong kita untuk meminta kepada Allah dengan dengan keadaan yang demikian maka akan berkesanlah permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah bahas dan mengelupas bahawa sebagian pendapat mengatakan Bismillah itu bukan bahagian daripada Al-Fatihah Dan sebagian ulama' mengatakan Bismillah itu adalah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i Bismillah tersebut adalah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah Jadi surah Al-Fatihah ini menurut Jumlah ulama' mengandungi Satu yang mengatakan 141 huruf Kerana menggugurkan alif Pada 6 tempat Dan 14 huruf yang Bersabdu ataupun syadda Ulang sekali lagi Di dalam surah Al-Fatihah Mengandungi 141 huruf Yang mana pendapat yang menggugurkan 6 alif ada pada tempat-tempat yang tertentu nanti saya beritahu kalau tidak menggugurkan alif tersebut, sebut berarti 147 lah huruf dan terdapat 14 syaddah ataupun bacaan tashdid bersabdu semua sepakat 7 ayat cuma nanti khilaf di segi bismillah adalah ayat pertama atau bismillah bukan ayat pertama itu dari dibahas minggu lepas kalau yang kata Bismillah bukan ayat pertama, berarti Alhamdulillah itulah ayat pertama. Wairul ma'adhu bi'alaikum warahmatullahi wabaluhim ayat ketujuh. Maksudnya, Siratul Lazi na'an'am ta'alayhim. Titik satu ayat. Wairul ma'adhu bi'alaikum warahmatullahi wabaluhim. Satu ayat yang terakhir tujuh. Kalau yang mengatakan Bismillah tu ayat pertama, berarti Siratul Lazi na'an'am ta'alayhim. Wairul ma'adhu bi'alaikum warahmatullahi wabaluhim. Ayat ketujuh, panjang. Okey, dari segi huruf, 141 huruf tidak termasuk alif yang digugurkan. Alif yang digugurkan, digugurkan tu, tu lah pada bismillahirrahman. Rahman tu rah, ha, mim, nun. Jadi ada alif kecil. Asal dia ada alif di situ. Lepas baca panjang dua harikat. Kemudian ayat ketiga pun samalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maksudnya dua tempat di al-Rahman. Kemudian dua tempat di, di Allah. Bismillahirrahman. Kan? Lam tu. Dia baca dua harikat Ada alif kecil di situ ha. Kemudian alamin Lillah tu kan Lillah tu pun Jadi dua dengan dua dah Empat alif dah Lagi satu di Maliki yaumidin dengan Maliki yaumidin Jadi dibuang alif dia Tapi dia tulis alif kecil tu lah, Bagi yang baca dua harikat panjang Dan kemudian Alamin Ain alif tu Dibuang alif dia digantikan dengan alif kecil. Jadi yang menulis tanpa alif besar hanya menggantikan alif kecil, berarti kalau kita kira nanti ada 141 huruf dalam surah Al-Fatihah, kalau campurkan dengan 14 sabdu tu mengalah huruf yang musaddu, berarti huruf yang berganda, berarti dia huruf juga. Macam bismillah lam tu ada dua nanti. Ha, rabbil alamin, rabbi Aba ada dua di situ. Ar-rahman mir rahim dan seterusnya lah ada kalau kita kira, kira iya ka kan ada iya", ada dua kemudian walad dhalin ambil semua nanti yang mana yang ada sabdu tu berarti mewakili huruf tersendiri juga jadi kalau kita ambil semua huruf 141 campur alif yang digugurkan -gur enam jadi 147 campur lagi 14 yang bersabdu berapa 147 campur 14. 161. Kalau kita tak kira alif yang digugurkan tu. Maksudnya 141 campur 14. Berarti 155. Betul? Jadi 155 huruf. Ataupun 141. Ataupun 147. Bergantung kepada yang membuang alif. Yang menulis alif. Dan juga yang tasydid tadi. Kemudian ayat surah Al-Fatihah diturunkan ada yang kata di Mekah, ada yang kata di Madinah. Satu pendapat mengatakan ayat ini ayat Makkiyah. Ada yang berpendapat bahawa Madaniyah. Dan pendapat yang mengatakan diturun dua kali, iaitu di Mekah sekali dan di Madinah sekali. Itulah antara keistimewaan surah Al-Fatihah. Diturunkan dua kali. Diturunkan di Mekah sekali dan diturunkan di Madinah sekali. Pasal apa kita tahu kan semayang diwajibkan di Mekah pada tahun ke-10, 11 ke -Nabian. Dan kita tahu bahawa tidak sah semayang kalau tanpa bacaan surah Al-Fatihah. Jadi mestilah surah Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah. Jadi ada berapa oleh turunkan dua tempatlah di Mekah di Mekah juga diturunkan dan di Madinah juga diturunkan. Dua dua dua kali diturunkan. Dalam kitab Manarul Hudah Dikata di situ diturunkan dua kali. Unjila marratain. Diturunkan dua kali. Makna makiyah dengan Madaniyah ni se -se semua ayat Al-Quran ataupun wahyu yang diturunkan sebelum hijrah adalah dinamakan surah ataupun ayat makiyah. Kalau yang diturunkan selepas hijrah, ini dipanggil madaniah walaupun di Mekah. Faham? Selepas hijrah walaupun di Mekah. Maknanya kan selepas Nabi hijrah tu kan Nabi pergi ke Mekah kan. Ada yang Nabi banyak kali Nabi pergi Fatah Mekah, Haji Widak dan sebagainya. Nabi berada di Mekah ketika itu pun ada surah-surah yang turun. Selepas hijrah tu lah tapi Nabi berada di Mekah. Tetap dipanggil Madaniyah. Jadi surah Al-Fatihah <coughs> dimulakan dengan Bismillah kemudian ayat kedua. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdu. Segala puji dan terima kasih. Kebiasa kita dengar kan segala puji saja tapi setengah lama hendak tak cukup hanya segad segala puji tapi segala puji dan syukur. Ditambah kedua-dua sekali. Segala puji dan syukur ataupun segala puji dan terima kasih. Ini saya jemaah tu lah Alhamdu Lillah Ada lam tu Lillah Dia tak kata Allah Dia kata Lillah Berarti lam yang pertama tu Bermakna bagi ataupun untuk Bagi ataupun untuk Lillah bagi Allah ataupun untuk Allah Segala puji dan syukur untuk Allah Ataupun segala puji dan syukur bagi Allah Rabbil Alamin Tuhan yang menguasai alam-alam ini terjemah, nanti kita tafsir pula ok, Alhamdulillah. segala puji, ini merupakan Alhamdul tu berupa kalimah isim, ataupun kata nama lah jadi ada pun isim ini menunjukkan tanda ataupun perkhabaran terhadap sesuatu benda lah. Dan isim ini lebih luas daripada fa'al atau lebih luas daripada kata kerja lah. Kata nama itu lebih luas daripada kata kerja kerana kata kerja itu dibatasi dengan waktu. Kita ketahuan ada tiga tenses dekat-dekat dekat kata kerja ni. Past tense, present tense, future tense. Ha. Kalau dalam bahasa apa? Bahasa Arab fa'al madhi, fa'al mudaraq, mustaqbil. Tiga. Dibatasi oleh waktu dan masalah masa. Lah, faham? Tapi kalau isim tidak dibatasi oleh masa dan waktu. Dia umum. Luas. Sebab itu Allah menggunakan isim, lafaz isim. Ketika uh, menyatakan pujian terhadap zatnya. Alhamdu. Segala puji. Okay, tentang lafaz hamida yah madu ni. Memuji. Ada juga perkataan-perkataan lain dalam bahasa Arab. Yang digunakan untuk perkataan memuji. Seperti. Sana, sana, lauhi, si sanaan allah, kama athnita, puji juga, sana pun puji juga maksudnya. Kemudian al-madhu pun puji juga, Madaha yang yamduhu, madihun ataupun madihatun, madihah, ada nama madihah kan? Tu, dipanggil orang yang memuji. Jadi madah, sana, alhamdulillah, syukur, itu semua kata-kata yang mempunyai. Apa ni? Maksa makna. Tapi Allah pakai Alhamdulillah kenapa tak pakai madah, kenapa tak pakai sanak, kenapa tak pakai syukur. Kerana Alhamdulillah perkataan yang lebih luas lagi daripada yang keempat-empat tersebut. Nanti ada perbezaan. <coughs> Selama orang mengatakan Alhamdulillah tu adalah apabila kita sebut Alhamdulillah. Berarti kita telah menyebut Menggunakan seluruh tempat-tempat Makhras yang berada pada huruf tersebut Dalam mulut kita Untuk mengucapkan alhamdulillah. Kita tahu kan Ha itu berasal daripada Kerongkong, kemudian Mim pada bibir, kemudian Dal pada lidah, jadi tiga tempat Makhras itu digunakan di dalam Menyebut pujian kepada Allah Ha kat sini Mim kat bibir, maknanya kan kita tahu kan Tiga tiga tempat Ah ha, Tiga tempat untuk kita menya, menya, menya, menya, keluarnya huruf-huruf iaitu Rongkong, apa, lidah, bibir Dan ada lagi dua iaitu rongga mulut dan hidung ya. Tapi di sini Alhamdul menggunakan tiga tempat makhras keluar huruf Jadi ketika menyebut Alhamdulillah menggunakan seluruh kita punya makhras Untuk menyebut pujian kepada Allah Dan antara perbezaan lagi kalau Allah hamdul dengan perbezaan dengan madah ataupun madahah. Uh, madah tu lebih umum tetapi hamdul lebih luas, lebih adalah uh, lebih khusus sorry lebih khusus. Kalau al madah tu kita boleh memuji kepada orang yang tidak layak untuk dipuji. Tapi kalau alhamdu hanya khusus bagi orang yang layak dipuji saja kita boleh sebut alhamdu. Kalau madah ni kan nabi dalam satu hadis nabi kata kalau orang siapa puji kamu hendaklah kamu baling pasir kamu ke dia. Sekiranya kamu tidak layak terhadap pujian tersebutlah. Ha jadi nabi tak guna kata yang, nabi kata madahin orang yang memuji. Jadi orang yang memuji kamu tu nabi kata madahin nabi tak kata alhammad. Nabi kata madahin. Jadi maknanya kalau kita rasa kita tak layak dipuji baling basahikan muka dia. Ah jadi Nabi gunakan madah, maknanya madah tu digunakan untuk sama ada orang tu layak atau tidak layaklah dipuji. Tapi kalau alhamdulillah hanya digunakan untuk orang yang layak dipuji sahaja. Kemudian perbezaan di antara tapi kalau kita tengok alhamdulillah dengan madah tu dia kalau kita apa ni dipanggil dalam bahasa istiqqa pecahan huruf-huruf ha mim dal dengan madah mim dal ha itu dipanggil istiqaq surah maknanya kalau kita alihkan huruf tu masih lagi membentuk satu perkataan yang mempunyai makna yang sama alhamdu dengan almadhu hamad dengan madah sama makna jadi, ha mim dal kalau kita ambil mim dal ha tak di belakang jadi madah pun berupa pujian. Ini dalam bahasa Arab dipanggil istiqal. Untuk memecahkan huruf-huruf, namanya -huruf, me me me itulah dia membolak-balikkan huruf-huruf itu, akhirnya mendapatkan satu perkataan yang punya makna yang sama dengan perkataan yang asal tapi itu dipanggil istiqaq sughra pasal dia cuma satu perkataan je lah. tapi nanti ada lagi perkataan-perkataan yang lain kalau dipecahkan dibolak-balik pun nanti mana dia sama juga itu nanti istiqaq kubralah tapi tak banyaklah dalam bahasa Arab okey perbezaan antara alhamdulillah dengan syukur pula apa beza hamdu iaitu pujian dengan syukur kalau Alhamdulillah ni kita kita akan memuji kepada seseorang yang mana tidak dipatasi oleh sesuatu perbuatan ataupun kebaikan yang dilakukan kepada kita berbeza dengan syukur. Syukur ni biasanya kita akan lahirkan ketika orang berbuat kebaikan kepada kita. Kan orang bagi kita sesuatu, kita oh dia masih... kan... Ha. Tapi pujian ni tidak tidak apa tidak tertalu kepada perbuatan tertentu malah dia umum kita akan puji seseorang tu bila-bila masa saja disebabkan kesempurnaannya disebabkan ke, ke apa kemuliaannya kita akan puji lah misalnya kita memuji seorang apa seorang ulama misalnya kan. Kita puji Iman Syafi'i. Kalaupun ya, kadang-kadang Iman Syafi'i pun dah mati. Tak pernah buat kebaikan kat kita. tanah bagi kita duit ke. Tak pernah buat apa kat kita misalnya lah. Tapi kita tetap puji dia. Pasal keagungan dia. Kemuliaan dia. Ha, tapi kalau syukur hanya berlaku ketika orang buat kebaikan kat kita. Ya, orang bagi kita. Terima kasih. JazakAllah. Ha, itu dari segi perbezaan antara syukur dan haram. Dari segi orang uh, yang dipuji. Tapi dari segi kelakuan ataupun perlaksanaan Ataupun tempat lahirnya pujian dan syukur Kalau pujian tu Alhamdulillah hanya terbatas kepada lisan saja Tetapi syukur terbahagi, Pecah kepada hati, lisan dan perbuatan ha, Kalau kita ucapan Alhamdulillah tu pujian tu hanya dengan lisan nah, Kita akan nak memuji dengan hati Kita memuji dengan perbuatan Memuji hanya dengan mulut lah, Dengan lidah Hmm, segala puji bagi Allah Alhamdulillah kita sebut Tapi kalau syukur boleh dilakukan dengan tiga perbuatan Bersyukur, rasa syukur di dalam hati Boleh itu Melafazkan rasa syukur kan Terima kasih ataupun syukran Ataupun secara perbuatan Menunjukkan rasa terima kasih kepada orang, -orang tu Macam dia bantu kita Kita pun tolong tolongkan bagang dia ha, Dengan secara perbuatan tu menunjukkan kita Bersyukur kepada dia Itu perbezaan antara Alhamdulillah dan syukur <coughs> Cuba, alhamdulillah, mai. Eh? Jadi alhamdulillah, cuma al di depan alhamdul tu nanti, Altu al tu ala pun. Jadi ada dua pendapat, banyak pendapat lah. Saya bagi dua di sini. Pendapat pertama mengatakan al tu al ta'arif lah, al marifat al yang menunjukkan khusus alhamdul, pujian tu khusus hanya untuk Allah subhanahu wa taala sahaja. Satu lagi pendapat mengatakan al tu ada al istirroh. Al-Istihraq ni maknanya me, Meliputi me, apa, Meliputi segalanya meny, Menyeluruh Istihraq ni menyeluruh atau meliputi semua sekali Maknanya kan setengah terjemahan tu Segala pujian Jadi segala jenis bentuk pujian tu Hanya untuk Allah Jadi Al-Istihraq ataupun Al-Ta'rif Ini banyak kaitan tafsir, ni banyak kaitan dengan Ilmu Basara, ilmu Nahu lah jadi yang dah belajar tu mungkin paham kot. yang tak pernah belajar dapat ilmu barulah. Jangan risau yang pening, ya eh, apa ni tak faham memang lah. Bila kita cakap macam tu memanglah kan pening. Kita kena cakap ah, guys, eh, kacang aja, mudah senang aja. Amakkallah akan bagi paham. Kita anggap benda tu mudahlah, tak paham tanya. Dengar balik yang rekod berkali-kalilah insyaallah. Tak faham lagi tanya lagi. Ha, tak faham lagi datang hari Rabu kelas nahwu. Insyaallah kita minggu depan ada khatam. dah khatam, dah khatam nah jurumiyah. Dan kita akan mulakan balik kitab Jirumiyah tu, dengan lebih mendalam lagi. Minggu satu lagi. <laughs> Adalah yang setia-setia datang. <coughs> Paling mahu orang. Bolehlah nak ajar ni khatam Jirumiyah. Hari Rabu malam. Kepala isyak. Wajah Nahu Surah. Cata bahasa-bahasa Arab. Ok. Alhamdulillah. Lillah tu bagi Allah lam tu bermaksud bagi ataupun untuk Allah dah dibahaskanlah. Kan tadi kan dalam bismillah pun kita dah bahaslah lafaz Allah. Cuma nak tambah satu ni satu lagi. Lafaz Allah tu alif lam lam ha. Jadi kalau kita biarkan lafaz tersebut bermakna Allah lah. Misalnya kalau kita buang alif dia jadi apa? tinggal lam lam ha jadilah lillah untuk Allah ataupun bagi Allah lillahi maafis samawati maafil ab tetap menunjukkan Allah kalau kita buang lam yang pertama kekalkan alif buang lam yang, lam yang pertama dia jadi apa? ilahun jadi ilahun juga kembali kepada Allah la ilaha illallah tidak ada Tuhan melainkan Allah ilah juga kembali kepada Allah, wahai ilahun filsama, wahai ilahun filar, dia lah Tuhan di bumi, dia lah Tuhan di langit. Jadi ilahum pun tetap kembali kepada Allah. Kita buang alif dengan lam, tinggal lam dengan ha saja. La huma filsama wa tioma filar, tetap juga kembali kepada Allah. Kita buang juga lam tu, tinggal hu saja. Hu tu pun dompet yang kembali kepada Allah. La ilaha illahu huat hu tu Allah, lafaz huat wa tu wa tambahan saja. Kalau dia jadi domer nanti dia tinggal hu huha saja. Hu pun kembali kepada Allah. Ha, itu hebatnya lafaz Allah. Allah SWT apa ni meletakkan nama dia Allah tu dengan lafaz Allah tu pun dah hebat dah. Tidak ada lafaz yang macam tu. Yang kalau kita buang hilanglah mana dia kan. Ini dia buang-buang satu dua huruf pun masih lagi kembali kepada Allah dan tidak ada orang yang boleh menamakan diri dia anak dia, aku saja dengan lafaz Allah daripada, daripada permulaan diciptakan makhluk sampailah sekarang dan tidak ada yang mampu untuk menamakan dirinya Allah, pernah satu peristiwa ada orang cuba nak menamakan nak mencabar Allah, menamakan anak dia Allah, lalu anak itu dipanah petir lalu mati jadi tak ada satu pun yang berani meletak nama dia, diri dia Allah. Cubalah, <laughs> kalau berani. <buat> <laughs> Iman Allah ada buat macam tu dah. Ini lafaz Allah banyak lagi pembahasan lafaz Allah nak kita ambil sikit-sikit aje. -sikit Nanti kita akan masuk balik pembahasan surah Fatihah ni dalam bila kita buka aje satu anzilah. Apa yang saya tambah pun saya pun tak larang nak baca. Ini pun tak habis eh. Surah Fatihah saja dekat separuh buku surah, separuh buku ni. Alhamdulillah. Kemudian Rabbil alamin. Alhamdulillah tu dari segi dari segi kata dia Dia dalam ubtadak lah Ubtadak ataupun subjek Lilah predikat Belajar eh? Grammar kan Belajar Lupa lah Bajar insyaAllah Tata bahasa Melayu Grammar Subjek Predikat Objek Fa'al-fa'al, pembuat, fa kan, kata kerja pasif, kata kerja aktif, semua tu itu main peranan. Jadi, rugilah. Jadi, kita jangan jangan anggap betul sia-sia. Nak memahami tata, tata bahasa Arab, nahu Arab, kita kena kembali semula kepada tatabahasa Melayu dan grammar bahasa Inggeris. Dia ada membantu nanti. Okey, Alhamdulillah itu muqtada' dan lillah itu khabar. Predikat. Muqtada' itu adalah subjek, khabar itu predikat. Ini, yang, ini tak faham tapi ini struktur saja. Struktur apa? Struktur ayat. Rabbil alamin sifat kepada Allah. Naat dia panggil dalam Naat. Naat Na ataupun sifat. Lepas tu dia, dia punya baris sama. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dan alamin ni mudah kepada Rabbi. Okey apa tu? Raqq. Mula-mula Allah kata Allah lepas tu Allah pakai Rab Jadi Rab ni adalah mewakili nama sifat Rububiyah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah itu merupakan ismu zat Nama zat Allah ataupun mewakili sifat-sifat uluhiyah bagi Allah Dan Rab ni adalah nama yang mewakili sifat Rububiyah Allah Rab Dalam kubur tanya kan Man Rabbuka Siapa Tuhan kamu? Kalau diiramkan Mar Rabbuka Jawapah Allahu Rabbi. Duduk kita pakai Allahu Rabbi. Jadi Allah dan Rabb sama. Bukan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dipecahkan jadi dua tauhid mengarut. Jadi Allah tu Isimzat yang mewakili sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah adalah sifat yang Allah ni dia esa, dia disembah, dia wujud. Nah, itu semua sifat uluhiyah. Kalau rububiyah, sifat rububiyah lebih kepada sifat af'al, sifat perbuatan. Dan ulama-ulama macam macamlah mentafsirkan rububiyah ini mewakili kepada sifat khalik pencipta, malik memiliki, al-mudabbir yang mentadbir, al razzaq yang memberi rezeki, al-munaim yang memberi nikmat. Jadi, rab ni merupakan sifat rububiyah. Beza antara uluhiyah dan rububiyah, kalau uluhiyah lebih kepada ketuhanan. Kalau rububiah ni kepada perbuatan, sifat-sifat lah, Tuhan yang berbuat sesuatu memberi rezeki, menciptakan, mengontrol, mengawal, memberi nikmat, memiliki itu rububiah. Sebab tu kalau dia ada bila rububiah, Rab je, dia, dia akan akan dia ada mudah dia. Ataupun digabungkan, diidofahkan kepada lafaz lain. Rabbil alamin, rabbis samawati wal aq, rabbi, Tuhanku. Ha. Kalau Allah ada satu je, Allah. Dia tak dimudahkan dengan kalimah lain. Dia tak digabungkan dengan kalimah. Tapi kalau Rab akan digabungkan dengan kalimah lain. Rabbis samawati wal aq, ha. rabbi, warabbukum ada b itu saya tuhan saya kerana perguruan kamu tuhan langit tuhan bumi ha, jadi tuhan juga maknanya rab ni tapi lebih kepada ke arah sifat rububiah ataupun sifat afal perbuatan jadi ulama setengah lama pendapat kata rububiah tu adalah yang memiliki yang menciptakan yang menguasai yang mengontrol yang memberi nikmat yang beri rezeki itu rububiah jadi kita kena tahu Allah tu ada kadang-kadang Allah pakai Allah kadang, -kadang Allah pakai rab Hmm. paling simple contoh dalam kubur lah man rabbuka siapa Tuhan kamu Allahu Rabbi Allah kita tak kata Allahu Ilahi Allahu Rabbi dua, -dua sama jadi tak, tak ada bezalah antara ilah dan Rabb dari segi Tauhid, tapi dari segi sifat berbeza lah rububiah lebih ke arah sifat perbuatan sifat fa'al tetapi Allah lebih kepada uluhiyah sifat ketuhanan Unit kami apa cah dul, hmm. malah semangat ah, cukup. Hmm. Okay, ja, ya? Nah yang ketiga Asmaul Sifa, itu yanti Ar Rahman Tur Rahim tu dia wakil dengan Taahir Asmaul Sifa. Okay, <clusters> okay Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, Alamin, Alamin ini kalau kita terjemahkan sekelian alam, kan? Mana sekelian tu banyak, alam-alam ah? yang banyak. Ha, tapi ada khilaf di sini apa yang dimaksudkan dengan alam alam apa tu? ada yang berpendapat bahawa alam itu adalah manusia kerana di dalam perkataan lain dalam Al-Quran lain Allah ada menyatakan bahawa alam itu dirujuk kepada manusia <Suluh> <Suluh> itu kan kaum nabi Lut kan yang Allah kata, apakah kamu mendatangi lelaki di daripada kalangan manusia? Jadi alamin tu, mana dia manusia? Itu satu pendapat. Ada yang mengatakan al-alamin tu adalah jamak, kata plural. Bagi perkataan alam. Alamin sekalian alam. Maksudnya kalau kita baca, baca bahasa Arab, dia ada tiga jenis plural. Tiga jenis jamak. Kalau bahasa Inggeris satu je kan? Singular, plural. Faham eh? Kalau tak faham, kata kan? Singular plural Tapi dalam bahasa dia panggil jama' Jadi satu singular dia dia panggil mufrat Dan bahasa Arab ni dia, dia punya plural dia bukan bermula daripada dua Bermula daripada tiga Yang dua ada lagi dia panggil Musanna ataupun Tasniah <laughs> Mufrad Tasniah, Jama' Jama' ni lah baru plural Iaitu tiga ke atas Jadi jama' pun ada tiga jenis Satu jama' muzakar salim Satu jama' mu'ana salim Yang ketiga jama' taksir jama' taksir jama' muzakkar salim adalah plural ataupun jama' yang digunakan bagi benda-benda yang berakal dan tanda dia waw dan nun kalau dia dalam keadaan nasa' ah, rafa' sorry nanti kalau dia dalam keadaan nasa' dia berubah lagi ya dengan nun itu lagi pening lagi nanti cuma nak bagi tahu nanti biasanya kita kan al-muslimun pun tapi al-muslimuna al-mu'minuna kan kisah okay, dengan al-kafiruna Kan, Jadi bermakna banyak lah tu kalau uh, Al-Muslimu saja Tak ada waw dan nun Itu seorang Muslim Tapi kalau Al-Muslimuna Mana orang-orang Islam Ataupun Al-Mu'minuna Ada waw nun belakang ni kan Nanti orang-orang berimam Banyak plural uh, Jadi Al-Ali' Rabbil Alamin Sepatutnya kalau rezeki original dia Alamun Alamun Tapi oleh kerana dia ni dalam keadaan Dia diidofahkan Kepada Rafas Rab Kerana dia terkip di situ adalah Idofah Dia jadi mudah kepada Rab Maka hukum dia dalam bahasa Arab Dia perlu berubah Dia jadi majrul Majrul ni Di baris bawah Jadi bertukarlah jadi Alamun kepada Alamin Ya dan Nun Waw dan Nun berubah jadi Ya dan Nun jadi, Ya dan Nun itu merupakan jama' lah Nak tahu dan biasanya jama' yang muzakal salim ni digunakan untuk benda yang berakal jadi ulama' kata maknanya alamin, Tuhan kepada alam-alam kepada yang berakal jadi yang tak berakal tidak termasuk di dalam alam pening kan? Eh? <tos> tak apa-apa insyaAllah mudah-mudahan Allah bagi faham jadi alam jadi alam tu terbatas kepada alam bagi yang berakal jadi, apa? jama' muzakarah salih tidak boleh dibagi kepada alam yang tak berakal. Jadi yang berakal siapa? Manusia, jin, malaikat, syaitan. Ah itu empat empat alam tu je Jadi Rabbil Alamin Tuhan kepada alam-alam manusia, malaikat, jin dan syaitan. Cerita tu mendapat. Yang pertama ni dia mengatakan manusia saja. Itu sebab di ayat Al-Quran kata At-Tuna Zukra Anil Alamin. Alam itu maksud dia manusia. Jadi ada yang bertaklim kata manusia saja. Penafsir kata, kata kan alamin gelarnya alam-alam yang berakal saja. Kemudian ada pendapat yang mengatakan alam tu berarti alam yang menurut masa. Alam roh, alam rahim. macam kita belajar itulah. Alam alam dunia, alam kubur, alam barzah, alam mahsyar, alam mizan, alam akhirat, alam sirat. Ha, itu yang membagikan alam tu kepada masa kemudian ada juga yang membahagikan alam itu kepada tempat yang tertentu alam itu berarti alam muluk alam malakut alam jabarut alam lahud. satu penafaan yang lain lagi ada lagi yang mengatakan berkenaan alam di sini bermaksud selain daripada Allah Subhanahu wa yang berada di situ ila alam semua makhluk dipanggil alam. Semua makhluk mempunyai alam-alam tersendiri. Alam binatang, alam uh, alam planet, alam udara, alam malaikat, alam manusia, alam muhan alam apa lagi? Alam mikrobiologi, alam apa-apa semua yang selain daripada Allah. Semua alam dan ulama yang tengah ada 18000 jenis makhluk. Jenis makhluk eh, bukan jumlah. Jenis saja 18000. Maksudnya berarti ada 18000 alam. Jadi Tuhan yang menguasai lapan ribu alam. Macam lagi cukuplah tak setakat tu. Banyak lagi nak dibahas kan? Jadi luasnya tafsir ni. Kalau tu nak belajar tafsir saya, nak prepare pun kelangkabut. Kan? Nak baca, baca, baca. Tafsir ni diluas. luas. Jadi setakat tu kita tahulah. Eh? Cukup eh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kepada Allah... Tuhan yang menguasai, memelihara, mencipta, mengawal seluruh alam. Faham-faham sendirilah nanti dia punya tafsir dia. Cukup? Oh satu ayat. Dua ayat. Ini sikit saja saya ambil. kalau dia lagi hmm, pening kepala. Biasa Hmm? 30 30 lah standard 30 jilid tak setia sebab 30 je 30 jilid lah kalau ni 32 jilid tak setia imam Fakadiyah Razin 30 jilid ni dorong mansu 8 jilid tapi ni tak setia maksu dengan hadis saja Ini pendapat banyak lagi tengok nanti kat bilik cukup kita sambung nanti ya ha? ar rahim dah dijelaskanlah tapi nanti kenapa ar-rahmanirrahim Allah letak ar rahman dulu rahim kemudian kenapa tak ar-rahimur rahman ha, itu semua ada um, semua di um, itu semua dibahas oleh ulama takalah cukup insyaallah kita sambung pada minggu hadapan jadi apa yang baik itu daripada Allah apa yang tidak baik itu kelemahan saya lah. Saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan, muslimi dan muslimat. Moga Allah bagi kita faham, dapat kita amalkan dan sampaikan. Tutup majlis yang khafaraan majlis. Subhanallah bihammedika. Asyadu wa la'ilaihi. Astaghfirullah wa atuhu wa ilaihi. Subhanallah bihkarabin azatil amal yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.